La la nostra gent s'explica, Pere Manzanares. Geneta Trias, vos esteu a Bages, meu pas, neixit a Bages. Ah, sí, sí, som neixit a Bages. El meu home és neixit a Bages, és... el meu home som de Bages, i jo som neixit a Bages. La, la vostra família, la no. Meu gent no, mon pare, mon pare era espanyol d'aquí de la Catalunya, era d'aquí de, ai bon Déu, els deien els i va conèixer ma mare a, la... a les Bulluses, va conèixer la mama a les Bulluses, i 30 anys, a 30 anys, on se'n van venir a França, i va conèixer ma mare a les Bulluses i tenia la seva gent de ja aquí a Bages, Mon pare eh? i ma mare empre van casar a Bages. Se van casar a Bagja. No <ríe> Se van casar Pumpeduse. Perquè era de Pompedusa, empresa en van venir a Bages qui tenia una germana la mamà, el seu germà i si eren cinc mainatges aquí i se van estar aquí i mai pos en van partir fins a, fins a que se van morir. El vostre nom és uh, Jana Barró. És... I ara teniu 4,20, uns anys. és això no. 91, quan teniu? Quina no, edat teniu? Estic nascit en 24. És això, és això que diem. Oh. Meu, meu, és això que m'agrada pas. <laughs> m'agrada pas això, me'n vull dir ben alt, perquè tinc dies dolents, de les cames, del peus, de tot. Voilà. Mm. Bo, feu part d'una família força coneguda, força apreciada, ah, sí, a baixes, Bages, eh? Sí, al train sobretot, perquè la, la família de Montpar i Montpar havia els mans fent política. Eran aquí, eren espanyols. Arreu va mirar de sabugeir com pan a casa, perquè sempre diena la mare, sin dia, vin a ma mare, si em deia, a morir, els amos refutant d'fora. No va crunpar en una casa, no un manco en una casa. I na nin en temps prou sempre di. No Recordi, una un ja gent en temps prou, i Montpar els mans mai Se va pas mai tenir amo, se me'n va, van tenir una renda de 9 anys amb un cunyat i un germà que em pres els van fuma de fora perquè la, la recolta la fi anar mal i hi havia eleccions i tot això. Dono mon oncle, que era legisor, se me'n anau més de la crusta i mon pare se va debrullar tot su. Mon pare va començar de fer llenya, va començar de fer venir trufa se pas brun, la trufa vitja, se pas d'on li venia. Va començar des a fer les petites coses d'allò. I em pres més tard va formar una petita colla, petita, 4 eh? o cinc, tothom era en retrata llavors. I qui llavores era ell que anava a cobrar això amos i era ell que anava i pagava els seus obries. M'he mm. deixat la vida de mon pare. Em pres va fer-me a fer arrabassurs que vam fer tirabussons amb un, amb un home que s'estava, ara me'n recordo, dins eh? França. I tant com va ser en vida, va fer tirabossons que tinguin i Jean-Pierre, que s'hi va guanyar bé la vida, perquè em feia fent aquests homellatges. No... Vos vau casar amb un païrer, un paleta, que ell sí que va fer política. Ai, ai, ai. Me vaig casar amb un paleta, no era pas de paleta quan me vaig casar. Era, concediu. Se era secretari de la Merida Bages. Era el seu ofici, era el seu treball, o feia en presa el treball? El meu home s'havia engatjat, en presa hi va pas agradar, en un pare no va voler fer ser apaïdè, eh? m'he seminat a l'usina, perquè quan va partir a Alemanya ho van agafar a l'usina, eh? com, com se'n diu, pel servici obligatori. Eh? L'ESTEU. L'ESTEU, oh, i volia pas anar, volia anar-me aquí, m'havia perdut un germà i 15 dies, per escoltar sa mare se n'hi va anar. I després, quan van arribar d'on es van casar, voilà, i van tenir cinc veïnatges, voilà. Quatre nins i una nina, eh, meu, Jana, Janeta Trias. La Denise, eh? la petita, eh? que diu que estimava més, sempre me que estimava més amb els nins que la nina. Pensa teu pas, això. Era una folia, son pare era una folia per ella. Eh? En la serrava un poc. Era l'època que deixava per rodar, no importa qui per això. Bueno, bueno, doncs, heu vist uh, el villatge de Bages créixer, modificar... Hi havia greva de Bages que se fent 50, que hi havia, demanaven no si Sant Franc, no si Sant Franc, un mes i mig va durar. Era una vaga, una, una greva d'obriers agricoles? Era una vaga d'obriers Aquesta greva, aquesta greva, se va passar, que van venir els CRS i tot, i que cada dia, això me'n recordaré, cada dia hi havia un passabil, eh, no obries, dos cops cada dia. Crec que eren pas els CRS, veieu encara, no veieu, ser... veieu, veieu encara eren pas, no fer, eh, per els guàrdies mòbils, els guàrdies mòbils. No, eren CRS, eh? i anaven amb el drapeu, no sé si Sant Franc, i que la van perdre. Eh? I què hi perdeu, home, home, eh? que era massa brava, sap el que va fer, se'm va anar fer la crema, vola i va pues volguer anar a menjar a poc a n'altre, doncs ma mare feia un menjar. Me feia greva per solidaritat. I segur, sí, perquè un li va fumar li va dir que fas tu paire, que venes a fer greva. Li vaig dir, ja te va estar bé, sempre li veig. Perquè llavores, quan va haver acabat la greva, van munt d'amus van despedir als obriers. Eh? Ah, el vostre home, en Pierre Tries era el sindicat o era dins d'un partit polític? No era el partit comunista, no era sindicalista, no. No, no, perquè en un moment donat se treballava, treballava la… on se'n diu això? Per ell. Acabant la greve va que li aparatia a Belmanyà, que van refer el villatge. Nos hi van estar -hi un mes i mig, dos mesos, que me'n vaig anar a treure. El, el, el vilatge de Belmanyà, després que els alemanys el van cremar. Va ser a cremar, I vistien, vistien, a l'enfermeria dels alemanys. I viva el cuiner, eh, quan va arribar allà. Vull dir, ja que li que l'estimessin, eh? I vaig per la cuina, feia un temps, i havia un munt de genties, i me recordaré, hi havia per cuinar de fora, i havia petit bací, i vi cinc llits per posar tots els mainatges i nosaltres. Aquí, amb l'aluna la de miel, se'n va passar el manyar. Vos, eh, Janet de Trias, heu treballat mai o us heu cuidat de la casa? Cuidat dels maïnatges, som de maïnatges. La Denise em fa riure com va diu, què és que tu hi fas, eh? No hi I jo ve deien i ve de treball per les dones. A l'època, els el, el, el, el pares dels nens, si eren un poc d'allòs de feina, anar no a la superior i trucar aixís, m'he donat el temps, de cap companya, he anat escola mas era uma um pouco mais velha que havia feito uma macessa da escola que ainda não havia. e ninguém viu para outra escola. Eu. As meninas dava na curva, e vinha culturieras da época, mas já volia para ir para a então, já me em casa, enfim, feia, feia tricotá-lo e feia coisas. Mas são para que mais fiam ferrer, são bremos, são para ir para ir amassar xerimentos, após não sou novo. I mon pare m'ha dit de la manera que ha estat i m'estalviat, que dir, la geneta farà bremes quan tendrà 14 anys. M'he passat abans. I els meus nens han fet de 9 anys. Voilà. Quina diferència, eh? Vostè pot dir que el, vilatge, el poble de Bages el coneixiu bé. Ah, sí? L'heu vist créixer, l'heu vist canviar. Bé, el, vila, el vilatge de Bages eren 1.800 habitants a la meva època de jove, eh, i ara n'hi ha presque 4.000. No hi ningú. Sí, coneixim els primers Pinoirs quan van arribar. Coneixim també amb un d'espanyols, eh, perquè la, la retirada d'Espanya... Veieu que una diferència entre els espanyols i els catalans, que venen de l'altre costat? A de l'altre costat, els de Comprim Pazzo, Ben Pazzo i Delfonso. Són... Són... Són... Van arribar, van arribar en França, eh? o qui no coneixien, que eren de per aquí eren per lluny, Menú I tothom va ser ben rebut, ni va bé que els van ben rebre. Eh? I van treballar, els de d'allò van tots treballar, que encara n'hi ha de vius, de meïnatges. Eh? Perquè a l'època, eh, bo, de mainatges encara n'hi ha de vius. Els pares són morts, però hi ha meïnatges vius que tenen de ja pres que 4-20 anys. Sí, sí. Ja parlem un poc d'aquell vilatge de Bages, Sí. Perquè és, és un poble que, si se'l travessa, sembla que té pas cap vida, cap ànima, la gent que hi viuen s'hi estan bé. Mira, on està bé és hi ha un munt d'associacions a Bages. Més jo de pico i conèixi pas, pues, res, de Bages. I a la meitat, un enterro ara de gent de Bages, hi haurà allà 300 persones, menja pas més, i van pas dos enterros d'altra gent. S'ha mort un munt de gent, que de cops es la Michela, que era el magazín, d'acord? Coneixis coneixies aquell i un diuen, no, no, no, no, a mi no. Perquè s'han pas adaptat massa. Me, el primer, primer lotissament que s'ha de fer a Baixes va ser el, el lotissament de, de la Miri, que jo tenia, eren 60. I aquí era tot gent de Baixes. Encara en aquell lotissament ni a la meitat que són morts, de les filles. I després se'n va fer, se'n va fer. Que coneixin pas, eh? Coneixin per gaire de gens. No pot seguir pas, perquè som curiós de... Saps, m'agrada que tinc una companya que sempre ven, que sempre sap coses, que m'ho expliquen. Jo, jo som ben viscut a Bages. En Pierra també tothom ho coneixia, en Pierra. Tothom coneixia en Pierra, doncs. No? I la meva gent també. Perquè mon pare, que m'hi permet treballar, et feia llenya, sí si treballava. Doncs sí, si, si voleu per la gent que treballaven eren, eren propietaris petits, oi oh, feien gent apolar o esconsellar, tot el que se feia. I em pres d'allò més, això era soltart. I jo el som, mon pare el som pas mai vist treballar per cap amunt. Quan deieu propietari, petit propietari. Poc. O de propietaris rossos, propietaris rossos, i hi havia un munt, ja. Eh? No. Ben petit propietari, un petit propietari que tenia 9 minades, ja tenien un cavall, Hola. Hi un, un petit matès. Sí, això, sí, són uns bis. En una petita casa, un petit matès, o un hort, què, què és un matès? Un matès és ve, un és com els que aquí hi ha l'aigua. El propar del temps hi ha l'aigua, perquè ja el meu Jan Pièrre teneu. Parla de l'aigua que és una, un, un riu, un canal. Hi ha hi ha fons perquè hi ha l'altre que és a prop. Hi ha qui han fet fons. I aquí ara hi ha aquests mateixos, hi ha que treballar, menys ha qui van per fer cargolades, ho han crompat, perquè són pescars ara. Abans era cart. I pendent la guerra, m'envait a dir, m'ho dirà més guapo, pendent la guerra, mon pare se feia tabaco mateix. Fet-hi plans de tabaco, sempre van recordar. És com un clau plantat, al mig d'un camp. Llaut és un forat És un forat. Del quatre bans sol vent, el campanar Llent conta la gent. No hi vagis, com si érem embruixats. El gall del camp, no, un dia se'n va per cercar gran. dels de Ara la, la força gent se'n serveix pas per fer horts i fan, i, i van el dissabte, el diumenge pel ple... No ha, eh? Jo tinc el company de la meva petita filla i tinc en Jean-Pierre, el meu ninc, que els de el treballen. Eh? Mm. I n'hi ha qui tenen, en Jean-Pierre hi ten guillines, i ten llepins, i ten, qui ten? i tenia canars, i ten coses i el treballen un poc i collen coses i l'home de l'Ocopen, de la Miri Altebé, n'hi ha que els de treballen, i n'hi ha, ha que són a éremes fins aquí dalt. Mm -hmm. Era una bona terra, eh, abans. Mm -hmm. Abans la gent visquien... Abans... No, ho han comprat o és de la, o és de la no, Miri? No. És municipal? No, no, no. això és crompat. Mm -hmm. Això ho teníem. N'hi ha de morts, ho saben fer vells, els han deixat, no ho sou en crompat. Ah. Me ho... Si no, eh, baix és, és un bilatge que és conegut... Eh, Aquí també per perquè hi ha hagut en Joan Poginer, l'heu ben coneixit, en Joan Poginer. També som en família, Sà, la Denise, dit, som en família i en Jan Pol, era el gros company d'en Gui. De la... Un dels vostres fills? Oh, I de la Denise, sí. Ho tingut a casa sovint? No, m'ho heu tingut a casa. Sa mare, era... Sa mare de cor venia a casa i tot, era un poc especial, eh? <laughs> Vull dir que sí. Segur que deveu tenir forces anecdotes sobre d'ell. Mm. Les seus cançons n'hi ha que m'agraden un munt. A mi som pas una catalanista terrible. No, no les compreniu totes les seues cançons? En fi, però les en català. Ten les cançons guapes. En català és far de, era far de cantar a la, la d'allò com s'hi diu a la sala. S'hi Tenia d'allò ni Jean-Paul. M'hi un original... Aquell És que va néixer, tenien molt tenir 14 anys de casament, va ser ho ben vingut i ho van gastar munt. Mas eh, en fin. Era el fill únic. Ah, oh. oh. I jo crec que quan tenia que emplaneguar ni les borres va venir això, la seva vida ha estat un poc de cursul, no sabei. Però és molt de va ser joventut. Sí perquè tenia dos meïnatges quan se va morir, i es mor massa jove, i amb poc. Mm. A partir de la vida, això. N'hi ha que tenen... N'hi ha que tenen... És una, una d'allò, la vida, eh? Perquè n'hi ha que tenir més xances els uns que els altres. Mm. Un accident, un suïcidi, i ha un munt de coses, eh? Llavors... Bon, hi ha bon, ja pare més? Quan, quan un té quatre-vinguts anys, Vol dir que té... Sí. Té forces coses a dir, eh? Tota la vostra vida, l'heu explicat, als vostres maïnages, als vostres nets, els petits fills i petites filles, tot això? Home, oh, sí, ho saben. Jo s'ho he tingut una vida de, de reina, era tota sola. Hi ha hagut de 20 anys, quan tenia en Pierre en Alemanya, li vaig anonçar que esperava, que mon pare esperava un altre maïnatge. Me va ser un accident. Va néixer una nina, que ten 71 anys, mi germana. Jo ho crec, tot l'hem usat, això. La meva nina, si vols, la nina, que la meva germana, s'ha amusat tot el, fins a que s'ha casat amb el meu mainatges. La Tatí, li deia la Tatí. I jo, de, quan hi ha ja un rapell a ho tot això... Justament, de rapells. M'han dit que éreu una bona cuinera. Ara sí, n'hi he. Ara bé, sí, si és una bona cuinera. Ara... Què, què us agradava fer? Què, què és que teniu de, de, de, de fer-ho que, que, que agradava força i que hi havia, teniu traça? El canelonis. El canelonis ens ho fem per tots. Quan me venia, venia el cap, el cap que me venia bé, em feia per a tots. És, és una fera d'estat, eh? Perquè en dia vaig veure, va veure una de la nina d'en Jorge, li vaig dir, sí, sí, trapes, que és massa difícil. una crumpa queixos de... que fan com un un ron i un forat d'això, m'ava de dir i beva a mi, és pels teus, menys pels dos meus, perquè el canelonis són fàcils de fer si podeu que cacan de salsissa. A més jo hi posava -hi ous, posava hi posava de xampinyon, tot això, i feia una beixamela, i feia tomates, i feia bus, jo crec que són bus. Era el meu home que sabia el món cuinar. En Piara, que la Denise mai us ho ha dit, és en Piara. En Pere feia Nadal, és ell que cuinava, i coses bones feia, és ell, és ell que cuinava, feia el cargol amb tomate. Doncs totes aquestes coses que havia fet, com a ja, temps, ja, ja veieu, de ja deu anys, em vaig fer que iets pels maïnatges. Uh, so, heu escrit uh, memòries? Minutes memòries, les cuines. Ah, les receptes de cuina. I les receptes de cuina ningú fa pas, això voles de picolat, canelonis... Eh... Creieu que ningú fa? O bé ho fan malament? Tenen pels ganes de fer, sovint. Mm. I la geneta que els feia. per tots havien fet coses. S'atenen per la mà quan s'allen de la nit amb una desfilada de cares sense nom unes portes buides que s'enfonsen de dins, com unes cartes, com una estella, com un patat, records de vida. I se miren dint l'aigua del fons de la memòria, Passant pots de corru per embolicar el temps. Són les fulles dels aibres i dels calendaris. Com unes ungles, com una lluna, com el vent. Records de vida. La política... I la política era colcom de dolent, abans la gent. Abans hi havia dos o tipes que anaven a mirar per les cases de, fet de fer votar en un dinonant colcom, colcus. Oh, era terrible la política. Ai, hi havia hagut unes senes a la Miri, a ser trucar, a estar vint. Eh, Vaig lluny, eh? Abans de la guerra o després de la guerra? Després de la guerra... Diu, abans de ja, abans, més si sí, abans, mon oncle va tenir d'anar a s'està a Canet en, una, en un mas perquè la política de ja li havia la dreta aquí, la dreta i l'esquerra, la dreta. L'esquerra, del temps del meu home, era l'esquerra. I em pres i va mirar ja, bon. fi, va, va, va, va pas mai a ajotre que està. I ara, us interessa on va món no m' no, jo de poc pi pas, de coses deigma que és això de la reça. i quan veig de ja armes i tot això, ja vull pros doncs, espiar, no m'interessa pas, en pi ara l'interessaria. Ja, el meu home sempre m' deia, tu' conell que ens està de tal manera que està, tendia ma mare, ma mare, que eren cinc mainatges que individus a la guerra, Ma mare a la, la, la, la política l'interessava perquè quan hi havia, que parlava, com sempre parlen, ell n'escoltava, ma mare ho escoltava, i jo, i en Piera, em deia, mare és més esforida que tu perquè ets ames per res, li deia, m'enfoti, sempre li deia, m'ha passar a casat, eh? No. Tandis que bo, el meu home va fer, els va fer tots d'esquerra, o oh. en Gui, si escrit de lletres, I que el fes així, que el fes això, que el fes perquè nens se van presentar, home era teta de l'Ister, eren joves, i vam per fer res, eh? vam fer poca cosa. van hi poc poca... Era... El villatge era pitit, et fas posar un munt de, de veus. Més sempre hi ha hagut històries. Més som la Denise, què creu que m'ho expliqui? Em sap més que jo, eh? Mm. Som mm. pas mai anat a una miri, quan hi ha hagut un despullament. A la miri encara hi va la Denise. Més sempre heu votat per això. Sí, som votat, perquè el Mercè m'agradava pas en això, més li votava i li feia ple, més sí, som, som votat com ell havia votat. Ah, no, som, som pas una dona de dreta, ja. Som una dona ni dreta ni esquerra, som una dona que sombem a tothom. Som ja per sí. això vos teniu el corrent de l'actualitat, llegiu el diari cada dia... El jornal, cada dia. Ah, sí. oh, mira, ara ja em va, vaig buscar riure, li deixessin un jornal, però morts. M'he dit que la Denise, li dic, ara no, el teu anjo, ho fiqui això. Ara ho, ho fa per saber que de cos coneixi gent. De, de Bages i d'altres vilatges. Em coneixi Déu, em coneixi d'Hortafà, que companyes meues s'havien casat. A a l'epoca, al Minyús, anaven en bicicleta festejar a Hortafà, o Elne, o a Uelna, a a brullar, se'n havia casat d'aquí, que som morts d'una colla, dint d'aquests vilatges, mm. que m'home em deia, bé, ja cal, ja cal estimar per partir en bicicleta. Mira, deu, fer, deu fer la vostra joventut a fora cabages o anàveu en d'altres vilatges també? No, cabages. En fi, són passetes la joventut. S'ho doncs en 24. En 40 hi va haver la guerra. Tenia 16 anys. Les valles van ser acabades. Doncs feien els passejaven surts la ruta. I al cinema n'hi va ben a passar, d'emprèn, hi va passar bé. Doncs acabant la guerra, eh, en 45, me vaig casar. Va vaig fer tot aquests urmeinanges. Mentre aquí he acabat. Va ser acabat, eh. Som pas ballat, balleu un any, tens o menys. I, i de viatges n'heu fet? Bueno, sí, hi ha calcun. Van anar prís, amb el meu nint ha atrapar en Gui, el meu nint, a veure un nint, van a sonar-se a, a Montpellier manguí, més a sonar-se a, estar a sí, en Bretanya. En Bretanya, que un cop amb mi el meu nina, amb la seva dona, ens volem pagar un viatge a Israel. Com vaig arribar a casa, em va dir a en Pierre que no us, no us envenen a Bretanya, perquè hi vaig fer una partida del servei, que van anar a espiar, sentant-ne a donar. Aquí és un viatge guapo, eh, que vam fer. Us hauria agradat de, de fer altres viatges? Mi, sí, va tenir ambassous, jo quan ve, hi veia un company d'en Pierre, que quan arribava amb un bitllet de loteria, ho haguéssim i ha fusillat, perquè sabia que en Pierre era tal manera brava, li deia que li dones això, li deia que tenim per sou, tenim per sou, ho sabe, sempre li deia, i ve volar, sí. Perquè aquí que se cuidava dels socs a casa, era el vostre home o era vos? La geneta, mm -hmm. la geneta, el meu home pues, i m'he estat, ell sempre va deia, podem per esclum, a casa tenim pels sous, la Janeta. I som jo que, li, que em vaig treballar una, que era llogar, i el tipa me la va vendre. A poc sous, eh? i que aixa casa, doncs, quan un pare se va morir, i no sé, van estar cinc anys, a per aquí, tot és a totes per aquí. I acabats cinc anys, doncs, mon pare pobret se va morir, i un meu home va refer a la casa a un tia, a la Denise, perquè un tia a la Denise ja tot vaig hi veig bugalinas, no un hi ve I de llapins, i veig lenya, i veig sinuents. Mon pare sempre nos deia: "Mai mancare, mai tindrem fred". En aquesta casa sempre el foc s'en la tenir teniva. Això sí, mm ho -hmm. tinc souvenirs a la meu gent que valen una fortuna. Eh? Mai mm -hmm. tení sens més que el meu home, perquè el meu home sorgir d'una família ben pobre. Eren quatre majinages i vep per les alocacions a l'època. les alocacions van arribar en 44. Això me'n recordo, em vaig anar a Venècia en 44, amb mi a mi he anat en 46, i jo sé que vaig cobrar una prima, i que ma mare cobrava també colcom. Això ho sé, eh? hi ha coses que me'n recordi, que els les tinc marcades. Jo me'n recordo d'un munt de coses, me'n recordo més de tota la gent, me'n recordo més. A mesura que venes vell, te recordes més de la gent d'abans, que me sembla que els tinguin davant la cara, que era nina, que d'ara, d'ara si vaig cucús, però me'l recordo i volgur. És això que és cuny, eh? Jo dic que és força, quatre, vint uns anys. I tinc una, una cosina germana que en tenc cent un. M'he, és deixada de la mà de Déu, eh? en té-me un aprís que ven cada 6 mesos. Va venir l'altre dia, m'ha dit que vien a atrapar a ma mare, diu, vas, i m'ha posat conegit. I l'altre, que se n'ha acupat un poc, també... Heu parlat dels viatges, dels pocs viatges que heu fet, eh, els dies de festa, els grans dies de festa de l'any, per exemple el 15 d'agost, el, el, el 16 d'agost, anàveu a Mart? No, sempre heu estat gent de Mart, no. Sí, anaven a la festa del Partit Comunista, l'home, l'home. A l'epoca era argeles, el treballador travi, català el pis, el treballar catalany. A mi jo m'hi estava pas a escoltar aquests discursos, m'interessava pas. Jo me n'anàvia a tenir una cunyada que tenia una petita d'allò de fusta, i llavors hi havia. hi havia barraques de fusta per passar l'estiu, me n'anàvia, jo m'agraçava tot això. Tota la política m'ha sempre agraçat. A mm -hmm. mi és una estada curiosa per això, que veig que també m'havia hagut polítiques que tenen estat intel·ligents. Eh? gradava segons qui per partir. I en marxer sempre deien en enviar ara, mi veus pasè el fan parlar que f foren no els diu coses, afonant de fora li deia aviat. Semblava que ho consentir perquè n hi n' havia hagut deús que em memes. Mm. massa fracassasar. A Mart vages des pel llunny de la mar, quant, quants cops a, a, dins l'any dins l'estiu hi an avu? M el dos o tres cops, pas més. Tinc pas cap maïnatge, cap maïnatge. El, el maïnat mai li ha agradat guaiar la mar, la seva dona tampoc. A en Pierre li agradava pa la Mart, jo pas guaiar, i em pres amb tots aquests maïnatges on volia un àvia. Jo el que feia és això, això tinc sovenirs guapos de la muntanya. Els se posava en col·lònia de vacància per amunt, la llagosa per munt i n'hi ha, eh, ha un aleinat com un pobret girava un poc els ulls, s'hi va si anar, hi va anar any. Aquí hi ha estat cinc anys, tinc fotos d'aquestes colònies de vacances. Les ha posat, d'on coneixi més d'aquell man, perquè ja tenia una gran mena, que era Fompedrose. Ma germana s'havia estat també a la cara de Fompedrose, perquè un cunyat era el Xuminó, m'anava el de de Vilafranca i a, a l'atur de Canol. El, tre el tren groc? A la l'atur de Canol. Mm. A, ja en de de el tren groc, com anava? Sí, el partit Trinjona, sí. Mm. I doncs eren sempre portats per allà, per, per, per, per, per amunt. I portàveu-vos amb aïllats i anàveu també, a la muntanya? Bueno, jo havia anat a Alemanya i un any van anar a treballar també, que hi per pel treball amb els meus sogres, van anar a treballar a la Llegona que aquí van passant hivern el mes de juny, feina fred que pelava. No, no, no. Jo encara els souvenirs, aleshores quan eri d'allò, m'agradava d'anar fins a Font Romeu, a Montpaller, a Miri Jume, a Miri Jume. Me tenia ja tres o quatre ameinatges. Mm -hmm. Era pas una vida amb ameinatges de partir, eh? Jo d'acord, quan els havia que partir per pocs dies, que s'emporten tot, els hi nosaltres, quan no n'anaven a treballar, m'hi portàvem per res, a la camioneta, i hi posàvem bastant de vestits com ara. Ah, no, sembla que se'n van al fons d'un. l'hora I que el viure en aquell temps. I valises i joguets... Jo m'havia tingut de joguets, eh? perquè tenien la patrona d'Arum Mastavi, on hi ha la farmacia de Bages, i havia estat de nou anys en locació, al CIM, i tenia una patrona que tenia minyonet, me, era massa brava, i me muntava coses bones perquè cuinava bé, me muntava la nit, i me m havia crompat coses guapes, que tots els amainats m'ho deuen haver trencat, tot això. Tinc per remes, eh? Vull dir, eh? Eh, la vida ha passat renda. Renda, renda. Sí, no l'he passar renda? Ui, ui, no l'he pas vist passar. Tothom ho ha doninat. A mesura que poses anys, tothom t'ho dirà. Jo tenia una companya, era més vella que jo, que havia perdut a la guerra, el seu home, quan era, quan era grossa. Doncs, quan el seu nim va néixer, tenia l'home mort. I, i d'on s'havia tornat a casar, tenia 30 anys. I ens venia, venia cada nit aquí. Em així, feia així, que és un puxampió. Em deia, aneu a la cuina, eh perquè... La mimi sempre parla, se deia I quan venia, me deia, me voleu, me deia, perquè és ara que el meu home me manca més. Perquè havia treballat, eh? Treballava la Miri per... Notejava un vacis i feia... es comprava les escoles. I era, tenia una retreta, i la retreta del seu home. Eh? I veu... I se, se va morir 4, 26 anys, ella. Va perdre el cap quan hi va haver l'Ugrú. Ara ho van perdre les, pil les pilades. A la banca me roben sous. Te'n roben pas, mi mi. Sí, me prenen sous, me deia. Mm. Me resta una cosina, que en tenc 4'29, que s'està aquí per pinyar, que és viuda, bé. Això se li va morir de la maledida. Eh? Per quin són, pensi. I sovint la cridi. Perquè ella també ten mal les cames perquè tenia per això un món de cosis i cosines. M'he tothom ha partit, En eh? una família, la meva gent, mon pare, m'havia estat cinc. I em encara, en i me sempre m'ho deia, mon pare, em vien remassat un que era de l'assistència. I sempre em diu que quan van tornar, diu que tots ploraven. Més estaven en un mas i em que dormien a l'estable. Això m'ho explicava mon pare, que mon pare era un home que ja els meus nens encara m'ho dirien, era un home que cada nit els explicava un conte en el meu meïnatges. Cada dia teníem que com els explica. I qui s'ha ocupat més en el meu meïnatges petits Érem un pare. Se'ls emmanava davall, que hi veia de tot, que hi i és ell que se n'ha Que els feia fumar un poc, me recordi, tabaco, això rec se'n recorden, eh? Si tot en tinc un de nen que se'n recorda de tot. No, un pare s'hi veia tot un món ocupat d'homagnatges. En Pierre era el que fe. ho veig molt. Heu estat sempre dins d'una família que contava la família. Comptàvem, és un estat d'això, la meva gent, fins a 15 anys. un jo que me'n vaig voler anar. dir-ne a en Pierre, bon, Pierre, ara és acabat. Mon pare se fa vell, m'ha germana, també és una minyoneta, i cal partir, jo t'hi atreparé com. És d'aquí que vaig trepar a aquesta casa. I el valia tres milions a l'època, eren seixanta-tres i em van partir en 68. I després quan se va morir, ma germana doncs va voler construir i no ens van guardar queixa casa. M'he estat una vida... Home, hem estat dreta pels maïnatges. Vull dir, no es parlàvem pas mal de la meva casa, ningú. Eh? Si vols dir que cap maïnatge... Són pas, pas mai tocat cap maïnatge meu. I tenia la gran mera... La, meu, la meva gran mera maternelle en, en, en temps de guerra s'havia apel·ligit, eren iñares un munt de gent. I me recordé que no ho rebia el 15 d'agost, a passar tres dies, que era la festa, i no s'havia atrapat a una casa per dormir. Perquè li, si som vist, de la meu gran mera, que la cuina són pas bé remeses, era pas curiós a l'època, són pas bé vi la cambra, davà hi havia tots llepins que remenaven, era s'estava bona de l'inglesi, i aquí anava a passar les festes del 15 d'agost. Fins que llavors, en 40, que va haver la guerra, i va haver les, trucs les cartes d'alimentació d'on feia escriure per a aquesta dona que tenia virau de tabaco, que tenia pel sucre, que tenia pel morrer, que tenia pel pel pa. Doncs mare va dir ara vaig la cercar, perquè va ser viure i que era pas vella, tampoc. I la van tenir a casa. Els meus nens se'n recorden bé de la meva gran mera. De la meva gran mare que se va morir, que la Denise tenia un any, veieu, en 54 quatre s'ha morir. Oh, més sabia per res, eh? I, I el meu gran Pere era d'Esquerra, de ja, ja havia tingut el certificat d'etudi. Mm. Veieu, perquè jo, tinc la família de mon pare, el sol que va saber escriure i llegir va ser, va anar un any a l'escola del capellàs. Els meus altres eren més vells, ell era el pitil, i tenien un oncle en Amèrica, que l'Adenesa sabeu com on ha parlat, com un pare d'on li feia les lletres que la meva padrina, que era un cunyat, venia a fer llegir les, les lletres. Me sabien per llegir l'epoca. Dint d'aquesta família de Benós, la sola que era sabia elegir era ma mare, que havia tingut el certificat de d'etudé, i l'oncle, que havia estat regissart. Me les, les, les cunyades sabien per llegir i escriure. Eh, vull dir que el que li abans, i eren més lluny, eh, vull dir. Eh? Més sabíem pa, sabíem per res. Ara, el mainatge es anar a l'escola, per això. Totes les meves cosines han tingut el certificat, eh. M'anaves mm -hmm. més lluny, eh? fes-pas anar a un mainatge a l'escola. després eh? hi ha riquesa. Més la gent era més, la família era més nida, cara. Memes les cosines i tot això, que sempre tenen deu anys a de més, les cosines. Me'n resto una, me'n resto una cosina, me'n resto un cosí, aquí per Pinyà, que s'està queia cap a Sant Caldric, el truc de, de Sant Caldric se'n diu, vora de les coves, que ten 4, és neixit amb 20, ten 4, 20, 15 anys, que ara ben pespús, venir sovint a nostre pa, quan en Pere Ramaval venia sovint a nostre pa, eren companys amb el meu home. Intení que eren de dreta, de cosís per aliança, que aquests eren intel·ligents perquè renyien pas, per això, el meu home. On feia política de dreta, un meu home feia política d'esquerra. A mi els agradava de discutir en sembla. Mm. Passo vint, el diumenge, estaveu de venien, tenint una botona, jo n'era expeditant, que he guanyat un munt de sous, i miro, D'on me resta? Aquell cosí germà, que tenc 4-25 anys, ma cosina, que en tenc 4-29, i l'Angela, que en tenc 101. El meu mare era pas per ressemblar, per coses, se'm fotia de tot. Ja que són pas així, eh. Mon pare, quan venia de Vall de Cops un... un això deia un Pallerot, que venim pobre, mon pare que a ma mare i li deia Margarita, te li caldria fer una sopa. I ma mare li deies, que te creus que vols tu per donar-li amb de vi i que sempre t'oferis venir gent a la casa. Oh, Déu, si me'n recordi d'això. Som pas mai vist, un pare i ma mare s'ha disputat i amb el meïnatges, feien venir una família i tant de meïnatges tots ensemble, i havia a gran mera, la gran mera, ells tres, malanint, eh? Som pas mai vist gent a tenir tant de... Paciència, i paciència, eh? que cinc maïnatges és que el pacient sigui, eh? El meu home me deies per fer una pinzita feina de fer cinc maïnatges, eh? Perquè a l'escola hi, hi ha hagut un poc de tot, també. No són que n'hi ha cap a escola, dos meus. A mi que són més rics són els altres, també. Per ara, eh? som tingut la grossa chance, que encara són en vida que m'envolia i anaven de veure coses. Per ara, eh. Tota aquesta família, me van fer 4, 20, 10 anys, eren 46, 46, que me van fer un, un llibre, un fotós de partut. En aquest usatge hi arriba poc. Avui Pere Manzanares ha fet memòria amb Geneta Trilles, de Bages,